و بعد ای په ایمان اته بابا شا... او پس ته شهادت ته بينا پدی خبر چې ان رسول حق صادق کبد او دی دا رسالت کی او وجاهم وبادا ان جاءهم البینات او پس ته دینا چراغ لی دی تا کوم په بعد پر ایمان اته غره او پس ته دینا چراغ لی دی تا ظاهر دلایل په حقانیت اسلام او الله له هد القوم الظالمین اولایک دا بیان د وې د بي دي اولایک جزاءهم ان عليه لعنت الله اے طالب ان عليهم لعنت د دې ترکیب یو ټیو د دې ترکیب دا څنګه مخه بل مرګره به جواب ورکړ اولایک جزاءهم ان عليهم د ترکیب یو ټیو الله ان عليهم لا خبر مقدم ليك ان ان كلا توخا عز ولا جزاءهم مبتدا ثاني ان عليهم عليهم اسم دا خبر دا انمو مقدم لانته لای مؤخره والملائکه والناس اجمین دافع اتف دا خبر دا ان دا اسم دا اندی انصر دا اسما مؤخر دا خبر مقدم نا دا خبر دا مبتدا ثانی دی مبتدا ثانی سره دا خبر خپل نا خبر دا مبتدا ودی جمله په جمله دا معنی لري غولای کسان چي جزاد دا مبتدا ثانی شو ہدایۃ الاخرہ ہدایۃ دی دا شی عبارتونو ډک پراخ راځي ان علیہم چې وب په دی باندې لعنت ته خدای د ملایکو د خلکو اجمین خالدین فیها بی باندې شی پدی اور کی چ اثر د لعنت دی نامه فزنم مبارکم وي اور کی ایک لعنت کی اور کی چ اثر, اثر د لعنت دی لا یخفف اس په بنکړي شی ادمین عذاب بعد بعد دخول ولا هم ينذرون قبل الدخول ها محارث ابن سويد هغه کافر شیو بیرته چې کوم دی خاطر ولېګو مکی موزمې تلاډو خارث ابن سويد وته وینده د یو رورو هغه ورته خاطر ولېګو عبد الله ابن سويد غالبا ترس الله ته وي جمعه په بیا په کې فریږي نو هغه وی الله وی کبي آمدنسه پای پګی محارث ابن سوید د مکی معزمین راغی او بیا په ایمان باندې وپات اسلام راول شي دا حارث ابن سوید ورته وی علماء ټول لیکلي د پباړه کې دا نه کړی دي الا تابو مگر آن کسان تابو سم نه رجعوا ال بعد الارتداد من بعد ذلک ارتداد ته ارتدادنا راغی واصلحو او ایمان په اخلاص راول نپا قند کي اخلاص مند واامن يعني واصلحوا اصلاح يو کړي ايمان په اخلاص روغ نه پني پات نه پ ان الله غفور رحيم الله پکووي چې ان الذين كفروا بي شك ان کسان چې کافر شي ودي په حضرت عيسى بعد ايمان هم پسته ايمان د بينه په موسی عليه السلام او ثم زادوا كفرا بمحمدين او بیاځه چې شوی دي په کوپر کې په محمد رسول الله نو لن تقبل توبتهم قبول نشي توبه د دې د باقی من دی؟ او ګناوونو نه پایا مم بقيه المعاصي ولي ځکه چې په توبه کې ایمان شرطه کنه شرط او وله айک احمد وو داسوچ عمره بیا فرمای ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فحاله موت کې بنه يقبل من احديهم قبول بنشيده یو د دینه هرگز به قبول نشيده یو د دینه ملک الارض و د کوالد د مکی ذهبا له جهت تصروز او بشقلا پیدا تفسیر مدارک حدیث نقل کړي چې الله تعالی د کافر تووی جه کافر چکه د اصل پرزمکه کی دیو دا, دا سرزر شي نو ته به مال چې د اعظم نه اخلاص کم ویو ویو در بيكم. دا حدیث ته وګورئ یا در به کمیه یا کافی رمضان ہوتا نادر آسان شے طلبو په دنیا کې هغه دی ولین لغاتو چی مان هغه دی ولین لغاتو خبي پوشي غبطه را کړی ولविष्ट دا, دا و زائد دی د پرد تا کی دنفي دا دا و د پرد دا زائد دی د پرد تا کی لن يقبل سره لگی دلی دی ولविष्ट لو افتدا كثرت دي فيديه پديس اور کي با دي وي چي نو و وسلي دي لو وسلي لي ولا بيستدا دي اگر کدي پديس را ا فيديه ور کي پدي ما پدي زحبو سرا پدي مل ال ارضرا فيه منسد پمل ال ارضرا اولع له مذابنليم وماله من ناصرين چ سو بيدن اعظم نخلاص کي لن تنال چ ارکلا اللہ ذکر کر چې صدقه کافر مقبول نه ده ان دا ذکر کوي چې صدقه د مسلمان مقبوله ده خود وقش مده یاد احب مال نه ده د لیکه ثواب یې کا مل دي یار کرو یاد احب مال نه صدقه د دې محبوب مال دی وګې نو دې ثواب یې کا مل او بل چې دې د مطلق مال نه ده داګه کې مطلق ثواب دی ثواب کامل لیک مطلق ثواب مطلق ثواب په نظر دی وجه ندی دا کېږي چې وی واقعات علماء ولي کړی دي هغه یو خبر راځه دا غنه چې حسنی عاده غسو عاده سو دی عمر ابن عبد العزيز وی شکر دې واغښتا شکر شکر دې واغښتنه غوې دلپنوم ورکول نه چاو ته دې پیسې ول نه ورکې وی دا شکر جماډي رحوا له یې خلا وی چې افضل سو زړه خدای نورما لذلك سميت الله تعالى يقول لن تنالو بر حتى تنفقوا مما تحبون لذلك تولى او صحاب دقشاري جماز رضا نو صحابو قده بان لصم عمل بیا کره خط دقشاري جماز ابو تول حسي برسول الله تراغي زدان من بخاري كراغي ويادا خويا پیغمبر و انی سمعت الله تعالى يقول لن تنلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و دا مخ مخ مخ باقچی دا باغچه کوم کنه نو دا ببی مجیدی مبارک ته مخامخو بیروها عرضیت بک لدی کونی قجیوبوی نو رسول الله غوتکلا ورتس تلا پکه کیناستو قجیوبو و دا باغ ز الله لور کوما زکجی الله پاکویو دا وق دا په ذخیره غوړم رسول الله وته ویډیټه مه تا وکړه وکړې بیا او مې پستیته ابن مالک تدې حدیث راوي دي انس ابن مالک تدې حدیث راوي دي شابوت دي. ول حد د پلاندر دي ولدا ام سولین بيبي چې کمدا دا وعده په څه لاول مالک بیا چاګه کله وپای چون په بوت ول حد دا پلاندر دي نبی نو بيله سلامته بي استغ بلوان او د تر زمنه او وغیره ترブラン چې دی لاټیل فقیران یو ویته ورک ابن مالک وی چا وی دی ورک او مال هرانکله وی مال هرانکله نو ولې د لا ورنکله حافظ ابن حجر لیکلی دی چې د دې د ازه کو ورنکله چې رسول الله وتعالى قربيات کو دی د اقرباون نه دی دی خپل سند سبیدی که سبابید دی ها دی خپل له سبب سبابید خو نه دی کنه مدق وجه دته وی ورنګه دا بسره را... مېره ته وی ان اورم پکې دې خبرې دي ولنا په کوئی خللن تنال الجرا تا صبح حاصل نکې ثواب کامل حتا تنفقو تر دې چتا خرج کې مما باجد اغمالون نا تحبون چتا سو محبوب حسنې بسې يو ترجمه راته کوم ها قال الحسن البصري بسریو... <تصف> <تصف> دانتا لول جرا هرگز بتا سو حاصل نکي دداري ربي حتا تنفقو تردي چتا سو خرج كه مما مم ابدا تحبون چتا سريګ راندي لا پمراقبو او پمجهادو باندې د خدای پرلار چو خرج کي ها دا ته مخ خو خير دا دا خبر زه تافسير دان نه دي تفسير مخچو نورم پکې دی ته پاسې بدن ته دا نیمه بدن ته مورغړي خیر دی و ما تم چوک ما وګا چتا کې من شي ان بيږي ولو كان غير محبوبن ولو كان غير محبوبنا غير چ غير محبوبي نفه ان الله به يعليم نانا باغ علم دي متتق ثواب بدر کې ثواب كامل بني راو لګي لو يوداوي و كړا تدا ملت ابراهيمي وي دعوکه وي او وي ابراهيم السلام په دين کې جدي ندادو خان وخي او به حرب بګي رسول الله عليه شنا نو حرام رسول الله بركاته نو حرام وي دا پکم ده کې هغه دي وي دا تورات کې راګي نو ما تلیک ننبه چټه کم شي نو تورات کې دي دا دوی دا پتاه حرام تورات کې او حضرت تورات وحشت تورات نو تورات چت تورات د دې د پر دلیلو کو په دې دلیلو تورات کې خدای را غلي وو چې دا څنګه روشو چې حضرت یاقوب আলাইسلام مبارک وي او وجه خاص حضرت باندې چيزونه پر ځان حرام کړی ولې چې غته عرق النساء دګه تو نو د دې چې الله د خانو دا وخی او د خانو دا پیږ ماډی خوختی نو نوکه د دینه دي ماته شفاره کړن دا په ما باندې حرام دي وګدا حرام شو وګدا بس هغه نه خدای شفاره ورکړه او دا پنځه نظر سره تحریم او تحریمی په الوات کې د قشپاتی شو د پخوانو امبيو دینوم تقصو زمون دیندان ته نه دي وګدا او امر مباح نه سړي قسم خوړ نه سم سره دا اختذر پیش کوا دا واجب دا چې قسم به ما کی کفاره باور کید خبر خلاصه شواته عین شرط نه لې تحریم نشتري لمغ په دین کې دا مسله ده څنګه دا مسله دلته چې تد نه کی منبر د پښت هم بایکان تعلیم یا د کومبر د پښت دا مسله هم کو په دې عوام نه پیږی د دې نه بد ته باهي جوړې شو بری خو یې اسانه اسانه مسله کې کوو یې د منځ په پمې پکې دا منځ په مسله نه پیږی د په مسله نه او تعالی برګره کنه ناګه دله جوړنو منمه مازه ته بیان کوم اگر زه هغه شونه کړم هغه اتکه چرته کومه طالبان دا مسله کوله کنه مې چرته منظور دا ارکان سدي جا نو هغه په ما بي وي نو ما بیا په سره نو کړته وکنه او هغه شوب بیا مونږ په خپل وک خوخه هغه به نو ته یې نه بختو د عقاید کتابونه تا نه دی ویته د عقاید مسالې مبه یو منو ته په تا قید د مو سرو بیان ورو خو چاته اجازه پېښته دي تا خو ماهر پې پنت به اجازه دي په پېښې نو یو بل طالب ته وینم او اورم حضرت چنتو کوونه عادت شه په اصل مليشه بو سمسانې په بده خوخه او فيه ما تي برابر نو اوس مون سنې پېو دي نو مې خو هيو نه چا خو ته نه کا په مدینه منوره نبی اقا تنا نار الله ابو الیسر تمار دا نبی اقا کوړه دنک وی کوړه دنک له د ابو الیسر تمار کوړه دنک لا اورته ویچې د عدالت کې حضور دی د کینې نو واقعا کومه ده دا کجوري کینې او کوړه کې دی مزيداری چې کوړه دنک نو کوکیتو اخشت نما دل الخيرات مې ویچې زرمې ورللې پیښ را ده دا غو شکل تک دا غنن ځات لګراخ کڼمایي چې حضرت تو تاسو ته یاد رايي مېدا په دی مدینه منوره کې منافقانو نه تاسو خبر پات کوو مېدا چې دوکښه د صحابینو می واغښته او دا چې منافقان منافقان په دی مدینه منوره کې وغویبد دا کار کوو په صحابو باندې عوام چې دی د معصومینو ګمان کوي یاد په رانو هغه ګمان سره متابق خبره کوو اگر چې دا معصوم بم ما په نده قه واغه په دې نپیږي او هو سابو دا کار نه کوي چې موږ یو جنګونه نکاو نو ما وتیا له کته دوکښې کنه دا چې کم دینو دا منافقان منافقان او باندې دینونه وره دا کو درې پیګي او راځه بس هغه دما وتیا نه بختا دا ولي طط شریکولا دا تسری دې د صحابي په دین نوم ستنه کول او غوا په دی سپيګي ورا ته واشل د کاینه د اوسمنګه چلیځه د لري کال پر <سؤال> له پښې ان <عشان> یومن کړې دي مونږ سره کابیر طالبان بمشران مشران مونږه ما په خلک باندې کاپېو بيږي کاپېو شرجامین بيږي دا که چدي مشران طالبان بو او ویچ کم خبره په غلطه اوسو به دا به نه کوم دا ټیک نه را تاسو نه کوي ار یو ته به موضوع ورکړه یته په به خبرې کوي پراڼ جنومن طالبان ملکه نه چل چلول نه وړي نویږي. د دې د دې لپاره مخ کې جنومن پکاتی. طالبان ومن چې جوړ شي نو سر جګړه پټي. مله په قان جنومن نه جنومن په څوک نه زو ځان جنومن اجازه تم نه ورکوک. هغه دا وته ملکه زده جنوم پرود بیان کوم راښوګو متکې. هغه چې د خلک څنګه بیان کړي. یکن په خپله او کجنه جنومن نه اجازه طالبان ته مدرسه نه ورکو مچي. مله کوي. زه یو قمصه ته بل قمصه ورته بسر سړی وشوږي مله پکه خو نو په سره خورمات پات شو نو خره پکر بوزل جلال وای چې دروغ وایه ظالم دا اے پدې را قُلُ التُعامِ تکذيب اليهود به يهود تکذيب کوو سمي خدای پاکای هدي ظالمانو دی دیلې بس تو دروغ دیو دی راځي خدای پاکوي چې قُلُ التُعامِ طول طعامنا کم طول طعامنا چې يهود داغه د حرمت قائل دي په ابراهيم عليه السلام د دې زمانہ نه چې ګنې ميتو خندرم ګني حلال نه معنا نه ميتو خندر نه د دا کم استغراته استغراتي ور پی دی اا که کم دینو کې کې طعامنا چې يهود داغه د حرمت مدعی په ابراهيم عليه السلام لا لا فقوی چکان حلا حلم څه څنګه دا اسم مصدر کان حلالن دا حلالو لبني اسرائيل دفرض دانو د يعقوب عليه السلام الا ما مغا پيستسنا د دې مثالي الا ما سمانه پيستسنا د دې مثالي الا ما مګا هغه حرم اسرائيلو چحرام کړو اڅ يعقوب السلام اسرائيل د يعقوب عليه السلام نوم دی په خپل ناپسندۍ په یوې ځان خاصه ابي دا تهرين ته په الماچ کې جاری شو کنه شو من قبل ان تنزل التوراۃ لوم به د نزولې تورات نو هلو به د نزولې تورات نو وی وی په تورات کې راغلي دي ندغه مثلا په تورات کې نشته یعنی دا, دا, دا, دا ياکوب علی السلام چې کله ده کنه ناغند د نزولې قبل تا د وی ابراهيم السلام حرام نو حضرت توې قلطه اتو بالتوراۃ خطاب یہود تا ترجیب اللہ خدعو کو روڑے تورات فجو حویلو لے ان کنتم شارکین چنه حرامن علی ابراہیم نو پمنفترہ چا چ دروغ جوړ کړو د دانې دروغ جوړ کړو پمنفترہ چا چ د زانه جوړ پوسوس پدرو کاتب رستشتانو بیا په پا کې تجرید کوي ها پمنفترہ چاچ جولت عل الله القريب خوده دروغ مېم بعد ذلک مېم بعد ظهور کذب هم بالدلیل نما نه د پخسته ظهور د کذب د دین دلیل نو پیګی د دیناسو مېم بعد ذلک نو اولائک هم الظالمون وی لو یوکامل بنصاف لري کنه سب بنصاف خلق کیچې دلیل باندې دې کذب ښکارا شو قل سبح الله او یا چیریشته وی خوده چانه لم یکن حراما علی ابراہیم تکا نفت تبعو ملت ابراہیم حنیفا وماکان من المشرکین مثلا ان اول بیت بعد يهوداولکيت مسلمان متفئ و ذا برازی دخلت لیکن انتظار کا ذا برازی دس کوی کی کنا د سالو رمی پاری دا اپن زمی پاری اخر کی ب ویہ قبلتنا قبل قبلتکم ونبیہنا قبل نبیکم زمون قبلت خلاص قبلینا مخ کده ولای پات جواب کئچنا داسنا داسرا مثلا دته مبارکخه قبل ویسمن غنو واکر ویچ سدی په ابو بکر ز حدیثه د حضرت مبارک ملوصوصو چې حضرت وی اول عبادت خانه په دا مختزمه کې باندې کمدہ وی بیت الله وی بیت المقدس بیا وی بیا وی بیت المقدس وی کوم بینهما د دوی په مابین کې څو نه دا بیان دی دا کوم د ابراهیم علیه السلام چې دا کوم اول چې دینو بیت الله دی او سلبیخ کاله پس بیت المقدس دی دا بناه ابراهيمي یادوه ابراهيم عليه السلام بیت الله جوړ کړ اګه دینه دوشته سلبیخ کاله پس بیت المقدس جوړه ده د حديث کې ګوریدات تعین وره اورنه کسه بیت الله مبارک لسم کرتي جوړ شوې ده پس هم کرتي بلار دي پس لسم کرط ولادت را کوي مرمتي کوي دا پس لسم کولو په لابلته وره بګر کاه ملایکو جوړ <كره> دا ملایکو بنا فجر غنو کال د بیت المقدس نه مقدمه ده ادم علی السلام جوړ کړی دی بیا چې ادم علی السلام راغلی دوی بیا دوپاره بیا مون حدم شوه نو بیا دوی دوباره جوړ او ددن تن وروسته ابراہیم علی السلام مبارک جوړ بیا جوړوم کبلی جوړ کړو اعمال کو جوړ کړو یا ټوله په دې پی وی نه دا لغه اوکه کوم بناوي بازي کسان وې چې هغه بنا, بنا چې ابراهيم عليه السلام کړې و نو دا ورستو و د بنا د ادم مخ د بنا د بيت المقدس نا چې کم سلیمان عليه السلام کړدان لجي هغه کې زړګونه کاله پاسه لده اسمه وایي بل اسره ته جوړ شي ده نو باسلام علامه دا ویلي بنا بیت رب العرش عشر فخزهمو بنا بیت رب العرش عشر فخزهمو ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم وصمع مالق قسی کلاب قبلها زین جرهمو ابو عبد الله ابن زبير بنا قذا بنا ان لحجاج ومحازا متنمو kada sal Allah da das ka dikawash eh bana bay tar bil arsh asrun قصي قبل هذين جرهم فعبد الله بن الزبير بنا كذا بناء للحجاج ومهازم متن قال كيف خلاص قبلت اني ادير خبر ما انه منزوكم لا فاتشوا ولي عبد الله حاج جالم پی کی او ظالم الومت یو جائر مشهور نبی یو انده راغي پی کی ا عبد الله بن زبیر چا قتل کو ودا بنا خود غلط جوړه دا دا وکم کوم پیغمبر علیہ السلام چي جوړه کړیو دا قته زمانہ کې ویاه دان دا هغه پکې حفي مراد نه کړی نبی له سلام هغه تمناي پورا کړیو عبد الله ابن زبیر نه دا بیاداباسو بس چې څنګه په خوانه حضرت په دغه عقصې جوړکړه حدیثي طبیعت باندې نبی ایوب اقचारा اسلام دې مضبوط بچا بیا راغله علماینو نن دې ماتره کله خباز الملوک لیکل هغه راغ وی وزي منحدم قومه ا وبي په بناي دا نبی له سلام چې کم تمان نکړې ونه حجرته صو حدیثه پکې دنداکو امام مالک لپطواراله هغه وترې نه دا کار کوي یې کوم محدثه مدینه او توی په طو ورکړه چداویو او باچار راځي هغه به همدان کیو داسی علما دبطی جوړی شي مې په دا, دا. بدا څخه له کوو او په پری دا صندوقه شي له پښته دا بیناده نو په کې خبرې دي ښه نو دا به تاسو بده کې کښې کتابونو کښې نا هغه به ګوري ته پور دو پیږي کنه نو په دې بارکه معلم الحجاج وو ګوري او بیا کنه او ضب د در شید کو د رحمت د حمددی ګګو را لا به وګوره او پهې ټولو ک پورته کې دا په فولوبانند د پورته چېدي یاره صاحب د هدای او مناس کی ماو په چې دا حرمین چری پنو کتلخوا چته پیدا شو ک چې چې دا به چاتننی رو په صاح د هدای کی دي د ما مناس کړي مستقل دای کی یو ځای کې د بل چې دی که نه بس دبر دس په د پورته مناسک ته او بیا چرته یو بل اسان کتاب وخم خوښم دا بیا هغه پیدا کا جذب القلوب الی دار المحبوب جذب القلوب الی دار المحبوب دا اصل کې پپرتای کې دي اوسې پورتو کې ترجمه شوی دا د شیخ عبدالحق محدث دیلیبی دا دی. جذب القلوب الی دار المحبوب زړه د هغه کږي او محبوب رسول الله نو خیر بغدان ذکر چې دا د چته شکول خبره مونږه چاته کولی شو دا خو بیا قصه ده بسرا الله پاکوي چې ان اول بيت اول مکان عبادت باس دا دا چاره ایله اول مکان عبادت دارا ایله عرش لاره علی شه مبارک ته چاول کوټه ده عبادت بیت الله دی عبد الله ابن عمر ائمه تفسیری امام مجاهد پدی دي چنا اوله کوټه بیت الله دی پدی ما مخته دي نه کوټه نشتاه معلش اپصه قاله شو چاول عبادت خانه بیت الله دی نور کور نو عبد الله ابن زبیر پدی دي ها دغه عبد الله ابن عمر امام التفسير امام مجاهد اغطا ديدي كناء ولا قوت فبهة الله دي دينا مقبلة قوتا نشتا انا دو خبطي بس جاك براك خمي بوشي ندالا ادبعا شوز الشويدا للناس دا فارد خلقو دا جانب دا خدينه للناس دا عبادة الناس نللذي دا اول فزيلت بات الله مباركتي فلي يعيادكي. لَلَّذِي أَاهُ عَcُتَدَ بِي بَقِّةً بِمَقِّةً بَقَوْ مَكَةً ي��سيک بَقَوْ مَكَةً والسلfoleling لَأَنَّ هَا تَبُكُّ وَتَدُقْقُ عَنَاقَ لَجَبَ podéisراء ذ�بتكم برسه ، بطلة advis language لأجب الدول المتعاس مباركا بَمشأن واека زا براکتن خاوند د د براکت ته سینګه د براکت ته ولی چېڅک په حاج کې ی او معاطمیری نو د پارقم سواب چې حچليږې دا پهبلده کشتهګ په زیلت شو درب ودل ل العالمین دا دریم پزیلت زیلتې او رحنم مع ده د تمام عالم د پااره ول دا قبلله د پورو د کار ده موو تکیږي ح ب کېږي او مر پې کږي. درین پذیلت دا پتا اے آیات مبارک کے درین پذیلتی نشدہ دے بلکہ بزان درگویا فیہ دا آیاتم بیناتن فیہ نشاناتم بیناتن فلیکن نشاناتاو سری بینات بینات نشانات مقام ابراہیم چی منحا یو راغین مقام ابراہیم دی بس دا کم نشانه دا تکوینی دا ورشت تشلیعیو نوائی ورنگنی دا نپویا باپا دیده کافی دا, دا, دا تشلیعی دا دا تکوینی دا دا تکوینی دا سنگا دا اغا حجر دی چی بیع ابراہیم علیہ السلام مبارک پی بانده ادری دا کل بنا دا بیتی کولا نا اپے گی او دا, دا قدمون پاکسو دے پاکیا سر کرده او باکیا الالآن ما عطتا اولیز دمان عدا اوه عرض کومونه مبارکي دي جات ادا چې کوم دي نو په کې د عصري دا د تپې نه او دام پرې وېت کې راغلي دي چې کله بسونه به دیوال پورتکې دوه دونه به ګټه پورتکې دل <سؤال> چې بیا په دې راکو جوړونه بل <سؤال> ته بخپلا ګټه ورو ورو مخکته کېدل او بیا په دمو مو پښان شو نو تقدمونه مبارک پکې وره نو بقا سره باقي شو اله الان باقي دي اوس چې کوم نو دا په بیت په حجره سود پرم ته له پارو کې اعظم د ابو لقې ته چې د تاواب کوم کو ته تعقیب دی لګیا خواک له خا او دون من دغه واده د بیت معظم نه لکه تاسو تن ولو آغا بک سره په کوته لګېدل دي کنه دون بزو نه پاسه لګي نه حجره سودونه آغا بدونه ذکر دونه پاسه لګې شو خو په او مکان بیا اوس ته قوت او غوړې دی حجره نکره ته چې بس خان کا ارزه عم خلکم بس هرڅ ته خدای وینو بچو ور بس حجر اسوتم خدای ووی او ارصا ته خدای خدای دی بس هاو خدای یو ندی د دې پنيزو بلان خدای نه هاو سړی وڅوږي مردی وژن او غریبانان تو قوت راځي تعظیم منبل شادي او خدای وقبل بل شادي دخنه راوړا ته نو سړی وڅوږي ناراضه بما علامت وورا د تشریده و من اصوک چو و تداخل شو کان آمنا دے پا امن و امان شو سنگا پا امان شو یعنی دت امن ور کول پکار دی پا بحم بذالک المقام صدی دا دا خبر دی پا معنا دا امر دی علی چو سوک و تداخل شو نو امن و تور کئی جو صدی براو لگی تو اسلام کی زمانه د جاهلیت کې چې د خپل بلار د سر قاتل مين پیدا کولو حرم کې وته سنوي ده کنه دي دی. کانا امنا منا عذاب د دنیا او عذاب د اخرت اول لله دابا نه بل غوري بل ووره په دې آیات مبارک ولل لا او خاص د خدای لپاره دا دام دام صدې نشانی تشریعي ده ها على الناس قسکول بیت اللہ دی منشتتوا ا اوسوچتا قتل جواب دس بدلله شوکه ديچنا بدل خو راوړي کني بیا فقیران همبې کدا بدلې نه وی سم بدل دي فقیران ته پیدا ورکړل منشتتوا اوسوچتا قتل الیله سبیلا سبیر سدی پیګې یا پار شحموی چې مقصد یلو یا رسول الله خال ازادو وراحله او طشد او بل راحله او دی ترکیب بانی خوپوئی کی کامیتالی پا داشت دی محر کحا حج البیت واجب للہ علم ناس حج چې یې نه ماتندار چې نه کار نه کوي او حج نه کوي نو په دې کې سده تشریح دي نه په ان الله غنیون الله به پروا دي د عالمینو نو د دې د عبادت نه وقل کتاب بس راګه هر کله چې اسلام په حجت سره راړې راړې ترنه په حجت سره حقانيت اسلام ثابت کو نو وقل حضرتوایا کتابو دغه لپاره پرې دا کنه چې پرلګګراوس بیا څنګه شوخید ول یعله کتاب تو چه علم لمته صدونه ول تاسو په لمت لمته قرونه ول تاسو انکار کرے بیا یا تعالی شپایتون خدای شپ کې چې په حق اسلام کیو د دین د نبوت نبی صلی الله علیه راغلی دی او الله په او خدای عالم دی دا شهید د چانه دی د شهود نه دی،, دی خدای عالم یا ما تعملون تعالی سبحانه چتا شو کوي ولیہ کتابی لمته صدونا ولتاسمنه کای خلق تاسو ولې خلق مننه کای ان الله پیه ی دین الله من آسو تاسو ولې مننه کای با سن خلق ما خلق ما وای ولې امن امره مقبول شته لمته صدونا تاسو ولې مننه کبه دین د خدای نه چې اسلام دی من امنه هغه څوک چې اراده د ایمان کای ی اراده ایمان کای خ طب تبغون له هذا قبل الحزب والشان ملي تاسو طلبو دي لاره د خدای لغه اي وجن کو کواله او پکه پیدا کبه چدا ایک دي دا پکه دائم دي داخلی داخلي کما او انتم شوادا او تاسو عالماني چ ان ليس بي هي وجن چ کواله پکنيشت نه خراب دا او من الله في قاتلين اما تعملو يا اي ودا سكاروش چددی انشواق د مدینه منوره چې او سوو حضرت دی د دې په بناپا تفسیر مذهبي کې راغلی دی چې د دې په مابین کې عداوت پښښل کالا پجنګي بوواس کې چلي درل جنګي بوواس نو ته جنګي بوواس وي هر دی بوواس فتوي هغه وخت دین وکنه کله پیغمبر السلام تشریح پروت دی مسلمانان شو بلته غاری ورکړي دي او بس کنه او سوو خرج خپل سو دښمنین ختم کړل نبی الله سلام پر بیا ست سره په قران سره او په حجرت سره څه خبري قران هجرت او بیا ست نبی الله سلام پیغمبري شماس ابن کاس یو ظالم يهودي او هغه تیرې د عربانو چېو قتل ویو او بل تداب خندا خندي د غاړې ورکړي دیو یو برڅر يرلې فقاشو دی په ما بینه قوم له دشمنی تیر شيو نو سړی دی ولکه خواجه نه چلے کې پیڅې دل درکم مهزه تاسو اشعار ومه تاره به کی وی چې د دې دوار کور نه کیتی شوې دې کله چې لګي په جنګ ورول هغه زمانی د بهګې د حرب بوآ څو د زمانی قصیدې را شو کړل اګه وی وی او پس اغان څارو کنا اوستې یو تر ته ځخد ولکتا دا ویلې اګه بل وته یو بس په دې کنا کنه یو بل راپورته مصرا راپورته یو یا لالحجر او یا نن اوس انا وی راب میدان تشوی می بیت وسره جنگ شروع کو جو خودونه دم گبدی وی دا بل وی تا زمون تو نہ بدی وی پیغمبر اسلام مبارک من گپدی ملایزونه غرور کو جی پیغمبر د خدای په 100 ستاسو په دې لا روکی او په مدینه منورہ کې جبرئیل ګرځي په قران ما دي زه موجوده موجوده ما دا چې یو وخت یې دعوه ها فیننه دا چې د جاهلیت پرې زیاده دینه دي بدګويزي چې وی کتل شو یل کدا خوا صفصای شیطانیو اته نو او شیطان دوی له من الجنتهم والناس بده نو یې نسمهم شیطانس چدا اوس څه شی شیطان وو جو بسناګا نوې جړ ټول او جلال او بل دا ورته راغله په لوبه دې بار چدا یا ته نه دي تر دې رمنده پوری دا که شاینې نزول ووره نو خبره بکېخه ګوره باده ځه خالص شاینې نزول ته محتاجی کنه نو به نه د دې باندي نه د دې په حقیقت څه دی کوی کنه بیا یا ايه الذین امنو یادی ایمان خوندان ان تو تیو کتا سو خبره ومنه کتا سو امنه فریق کن بېګې قول د یو پرې کې راځه او فریقو نه او د یو پرې کتابداري کوي او پرې کو نه د قول دیو پرې من الذین اوتل کتابه چې شمعس ابن قیس دی او دمرګل نو ورودو کوم تاسو برت کی فست ایمان تاسو کافرین او وکي تتقولو تاسو نګي کو پرکوي او اسباب د مداوته مداومت علی ایمان شته کنيشته اسباب دمدوامت دا او دمشوال دا په اسلام شته کنيشتا شرې دا خصوصا نکافر کې یو حال انداد چې وانتم تطلعوا علیکم پتہ سماندل دي آیات الله قران تاسو په کچو کې ناظري کې کنا او فیکم رسول او فیکم رسوله موجود نو پتہ شو په پیغمبر ته خدای موجود دی او الله په کوئی و مه اتصم بالله چې مونږ له کښې په خدای باندې مونږ له سمانه چې دی په ایمان پاتې شو پیمان دایم پاتې شو دلته معنا ده پکې د حدیه نه دي برابر کړي شو د سراط مستقیم پیګې او هدایت ته مستقیم سبب د صلاح د دنیا دا آخرت دی کنه یا ایه بس بسلاو دی آیات مبارکې یا بلل مسلمانانه بس د مسلمان د قوت تبار د اصل دی یو اصل تقوا دی دیم باهيمي اتحاد دی څو اسلدی کچمو مسلمان قوی کیږي نووبه تقواوی له خدای انديشه او د خدای نه یره او دیم سری رنده د قوت لپاره باهيمي اتحاد چ خپل مابین کې به اتحاد یو کلی مبی بیو بي په پارتي بنئ د مسلمان د مزبته یاده پر د خبري واقعي قران بیانی کې بیانې یا ایه الذین آمنو تقوا الله حق تقاته دا سو ویریګه د الله نا په حق د یری چې د خدای د شان تر کومه یره مناسبه ده دا دی آیات مبارکې اصلي اول د تر شوچه تخته ده د تجی رازجی حافظ یریصدی نو ویجی عبد الله ابن مسعود ویل دی چې امام احمد د دې حدیث روایت په سره سره کړی دی چې حق د یری دالی او دانه یی عبد الله په مورو کتابونو کې مدا خبرستا چې حق د یریدا له چې ان یو طاعه پلا یو سوا و او ان یو يو... ان... ولا یو سوا و ولا جنسا او بل ويشکرا ولا يقرا چه دده د امیشه د پرطاعات کې دي شي او دده ریسیان دي نشي کې دي و کله او د د ذکر کې دي شي نسيان دي نشکي دي او د شکر دی ادا کوي شي کفران دي نشکي کوي دکتا مایا مبارک را نو با ذکر سنوي دا په آیات لمن څوک شویل وګي pkg مایا سره هغه آیات لمن څوک ته چپت تقول لا هم استطاتم نجي دغه پته قل لا هم استطاتم قطی نته بخپل طاقت خرج کې او کبيان د ګناه ربت نشو نه بیا په تاسو دا د دې تفسير نه دی نو دې حق ته تفسیر دي دا دا نبی باباوي بېګې تعليم ودين کې ویل دي چې دا تفسیر دي او دا نس كنیش تر دلته دا معنا دي نه بس راغله اوله ته موت نه دا اوله پرنګ دې ته تا سومره ای الا وانتم مسلمو نو دا په ظاهر کې صدا ن نا, نهیده تا مرګ نه او په حقیقت کې نهیده تا هر کول اسلام نه اله الموت ویل میو کولای چې مې منو وخت اصل ساني وان منګولي خخه کې به حبل الله پر سيد خدای پر سيد خدای سره قران قال عبد الله ابن مسعود القران حبل الله المندود من السماء الى الارض قران عظیم د ر سيد خدای د چلو د شبي د اسمانه تر دم کې پوری چا چې پدي پوری منګولي چا چا دا رسیونی ولا ندے کامیار دے چایسے پرے خو دا ناکام دے اولا تفرقو جمیعا دا جمیعا دا حال درسان دا دے واتسیمو دا زمیرنا حالکونکم متمعین علی چتا صغفی طول لا جمعی حدی حبل اللہ و طول لا جمعی کنا طول و پر منگولی خخکری او اولا تفرقو او پاکتے پاکتے مجوڑے گئے تفرے کم مواقع کوئے کل یہودی ورنسوارا وسکورویا مله او یاد کنی متته خدا پاتعللی کوم په تاسومانې په اسلام سره په حت تررس الله سره په قرآن اس کو تم ا دا ان دشمنان می تم شرې نه په هر بس کې فاند لپ الله اوفتې دا کبی نهقلوب کوم په بایدبی دجنو کې په اس به تاسو اوګر دی دی بنیمتتی چې قرآن د اسلام دی او حیدرک تررس الله دی اخوانا یعلون په دین کې او کومت به قبل <سؤال> د اسلام نه علا شفاجه او حطتن پیګه په طرف او په د کندی من النار د اور نه ستاسو <سؤال> او د اور په بین کې سر په موت پاتې شو کمر چې به نو اور تباوت لای فانقذکم منها پدغه سې جون سر الله تاسو تخلاصې درکو به من حد دغه کندې ده دغه اور نه پسو د ایمان ذالک یو تکرا غایندکی یوبجیل اللہ لوتمایاتی لعلکم تفتذون چتا سو پسما روان شے صراط مستقیم خالص اوس یو صلی کمال تو رسید دا مخکنی خبرې دواړه پکې را نو کمال تو رسیدا نو در کمال نمرستو تکمیل پکې کنه تکمیل به د بلم کېږي ورنه یو صلی کمال ته خپل رسیدلې دی یو بری هرته هر دی نه په کمال ولاړ دی کوم نقصان دی دبلم تکمیل پکې لکه زان تکمیل فرص دی د پر تکمیل پرد وشومان دلغه دا د تکمیل مس راځه لري په دغه شرط دین هغه به یاني ښه یو څو خبرې دې وکړي یو څو فکرونه پکې دي نه درې پکې مشرط دیو کنه ولټه كون او شری منکم باجد تاسو نه من تميز د پر راغه زکه چې دا امر بالمعروف او نه نه کوي هر چا کار دی دا د باندې خلقو کار دی امت جماعت یو جماعت یدعون الى الخیر یدعون کم امت ظاہر ہے دا استمراری چا میں شد فارخ یدعون الناسا دا, دا, دا دے مپو الحدت دے را بلیل الخیر خیر سا دے او پیگے او حدیث مبارک کے دا غلی دی چا الخیرو اتباع القرآن و سنتی خیر سا شاہ دے تا دا بے داری دا قرآن از جین دا, دا سنت دا خیر دی او وی امرون الناس بالمعروف امر کوي خلکو ته معروف او ينحوون الناس عن المنكر اولائقا دا داعون اميرون ناغون عمل مصلحون بک بس طالب اور داد چې معروف چا دوي منکر چا دوي معروف ما حسنه الشرع سواء ان کان واجبا او مندوبا کو واجب دی کومندوب او منکر چاته وی ما ان کر شرع سواء ان او مکروھا کوئی او شرط دا کدا کم سړی واسه یو دی مقرري کی حکومت تا کم پارتي مقرر کای ها دا طالبانو مقرر کړو مکمل بګر دیته ا په او امرین منکر د حکومت کړه به چې د دې دغه وکړه شریعت نافذو ټکټه د حکومت کان د غره خدای حکومت دا کار که. حکومت کې حکومت نه کوي نه په قوم واجباله ټکټه نو یو به در چې ماروف او دا سوک چې بیان د امر به ماروف او نه هی منکر کوي ندبه د مکمل پامعروف او پمنکر باندې علمي اسه نه چې منکر ته چې ته معروف او نه وي معروف ته چې ته منکر و نه وي لوښات پکې دا او ځان شر پکې دا دي چې د د په دې واسکې نیت احتسابي نیت په کې خالص تر رضا ته خدای دا چې نه چې پخواني پلم پخواني مزه او درېما چ منکر او وی نینو په درځو چنی لیدلی نو داغه مخه پرز نده ولی حدیث کراغلی دی من لا امن کومکران وی نه پس دا چلی دلی نی نو قبل د لیدون امر بالمعروف و دا واجب نده ام مستحب دا دا مستحب دا حبيبي چ منکر او بل پک یو شرط لگی دلی د د د سرتا یا یو اندام ته پکې خطر او که خطر و نه بیا په د فرض نه او که بیا يم کو نو صدې او چا مړ نو ماته ما جوړه صدې دا ما جوړ دی بیا ما جوړت چې نو سره شرطونه په بیان کولو ښه دی دا وایي مولانا شپری سے ابلی کرتی یا کل جاہل وانس کئی دیم گناہنگار دے سونچو وطناس تی دیم گناہنگار دے اگر داوی یا کل جاہل چھ وانس کئیو ندیم گناہنگار دے اور سونچو وطناس تی دیو ٹرو گناہنگار دے دا مسئلہ دی میں بس راض ہو ساللہ پاک فرمائی وَلْتَقُنْ شِرِئِ بَدَّهُ شَجِي وَلَا تَقُونُ وَتَعْسُمَكِيَ كَلَّ بے کہ کنبشاند آغی کسانو من اليہودی والنسوارا تفرقو پی الدین چا پارتے مختلف پر پارتے کې کے او اریا و پارتے را لگی او دامبل تکاتر ہوئیتا لکہ نسواراو کی جورشی ہوئی درے تا دی یاکو بیدہ نسطوریدہ ملکائیدہ اریا و بل تکاتر ہوئیتا دا برازی کا خیلتے انتظار کوا شپگا ما پارا کہ بابی په تسرے کو نو ل حاضر دی ویژنہ کو جن بقاو کړ وخت د پو مختلف شو من بعد ما جاءهم البجنات پس تا غینه چلا دی ته احکارا دلائل اسلام مولانا ای کله ما او د دی پرکه د پارچ د پته پدین کې را جوړی کړی دی د دی دی یومہ نو یومہ کې د دا یو عذاب عظیم یومہ پاغره دی یا اوس کو یومہ لو پرک د ترکیبه نشو بنا پاور باند یو م خپل پیه دی په ګم باندې خپل دی شو زمکه اسمان چې څونه پرک دونه پرطرار دا آزادې زم یو م په ان ی رزبۍ تبجس تو چې سپین بشي وجوهن وجوهن کتان وین ایوه د مظافنه ندی وجوه المؤمنین مخونه د مسلمانانو وتسودو او تور بشي وجوهن وجوه الكافرين والمبتدعين يجي مخونه ذا كافر او ذا مبتدعين مخونه بتطور تبارك الله داولي داولي ذا دا اصلي تبيض وجوه المؤمنين لاجل نور الايمان والطاعات نور الايمان او الطاعات هذيك اما كنا بتسبين بالله كده تعبير وجوهن يومئذن مصفرتن واحقتن مصطفشرا ووجوهن يومئذن عليها غبرتن ترحقها قطرا غلائق دا فريقسان جدي هم الكفرت الفجراء دا کفرو پجردی دا سوکتی کفرو پجردی کفر دا کافر دا و پجر جمع دا پجرد یعنی جامعین دی پا ما بینده کفرو دا پجوردی کفرو دا پجردی جیدا ناظر دمونگی استاذ باو یہ دا کفر پجردی دا خیره دا کفر پجردی نما انا واتسود توربشي لاجل ظلمة الكفر والضلال هذا ظلمة الكفر والضلال وجوه مخونه نقم الذين فاما الذين نسودنا ها نلو بينا شرغي مرتب دي تلخيص كده غيره परमثالون تدي ا ریډي مې لو په نجر مرتبه بو ساتوي مرتب مرتبه ساتوي نه دان دې خلک نو په امل ذین نوجه کسان دي اس ودت تشويد مخونه ددوي نو په یو قالو لهم ا كفرتم تاسو کفر شوي به بعد ایمان کوم باي بعد يوم اخذ الميثاق فذوقوا العذاب اوسه کيا عذاب دا حضرت اوسره غي ظلم کای کدا خپل لا سدي مې دي دا په خپل ناسل دي دا معنی چې تاسو انکار کوو د امر حق نه و ام الذين يبذل او چې هغه کساندی چې سپین شوې دي مخونه دي انه في رحمت الله په في جنته الله سو مين اشاره ته ذکر چې کندي د هه دے مراد نه محل دي او دا الله د جنته په رحمت ولې تا کو رکو نفتح ور لوي عقدا دا چې جنت تطلع بغیر د رحمت ته خدای نشته هغه ته وې چې بل دې کراغلی دي چې جزاء ان به مکان وی عملون لباب بما به سبب مکان وی عملو اوس په څه کې نباس كل خبره هغه چې دې دکی تب فکر کې دری خبری خبره قوم چټول عمر بیا یاد لري قال عبد الله ابن مسعود وی خبر درې دي خبری خبر سودی درې خبری تجوزون السراطا بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله وتقسمون المنازل بعمالكم لن تتعلم بحراء رجال ادقوا من الشعر وحد من الشعر ادقوا من الشعر اوصول وتدخلون أو الجنة برحمة الله نفس دخول جنت پر رحمت خدا لیے پر عمل نہ او وتقسمون المنازل او گیا پری جنت منازل او او محلات او نا درجات دا پس نہیں پاماں صدا بلند ست دی قال جميع المفسرون فون تقریبا دا خبر کرے دا خما تے دا قول عبد اللہ بن مسعود دے گرے یاد الله پاک یو چې بس بیا اسبات رسالت تي په مابې اسبات رسالت تل کا آیات الله دایتن خدای دین ته وها مونږه لولو عليه کا پتا باندې بالحق الحق مم اللهو ندي الله پاک یو چې را دلې ظلمن نو ظلم دپارده عالمینو چې غني ویني بغیر د جورمنا ندا شنه کی والله ما بس سماواته و ما فلردو اسبات التوحید بعد اسبات الرسالت او دلاده پر دې هر مخلوق چې موجود دي پسمن مکه او ا مخلوق چې په مکه دی دین دي حاکم په دنیا کې اند شو کنه او ولله ته رجع او خدای ته به شکل شی طول کارونه دې حاکم په آخرت کې مالکه شو کنه شو كنتم خير امه تن راضي كنتم يتاسو بس رددا خير او لسمنت وخت بيته باسي كنتم يتاسو يا امه محمد صلى الله عليه وسلم نو په کوم ټوم کې ټول امت مهاجر طيب او بعضوی چې نه بعضی مفسرین وی دي او صحابه چې دا خاص دی پانوار او مهاجرین پورې لکه خبره درته سم چې دا چې دا وی چې خاص دی نه پرده پرده اقمال پرده اقمال وی دي او په دینوره کې شریعت مثلا حضرت یعوب او تکې یاد درا دا غې لمته کې دي چوسه دارته مووی اچھا تی ګورې نو په دې باندې تپاسي د وساب شې لګې دې خبر چې ما پیسه لک ماروسته دا دومره ګران کار دي نو یې تری دې موریشبره نه و درته ناشو شه ځانې ستا کار خو ده نو مې یو یې اوره زتا خبرو کو مطلب یې کچاده وینم غدا و یو کچاده وینم غدا کچاده شوب کو له مونږه کو کو کچاده شوب کو نه ده نو یا طالبو ایتو شبمکوي اخره د حرم کې کوم څه درک؟ په دې په کې جاده شونمه تا غورا باسرلی د ټول لا په مخه کړی یانیک بڅه باسرلی کې لسوال نه داګین یو سوال او جواب جوړ کچ ټول په دې بنچي نو ان وته انې چې خو نه پوېږي چې دا په تا قصه تي هرې ادم کوم مړی شون دا شرزمي په پدې جوړوی نه اخر کې به بي وزاله کبیدات نمې تباني دې دا ادم په ځان په دغه په ځمې چوپ چوپو کې بیا څه بدلونه ورنودل؟ دا ښه دي. اوس په پیښه دا ځان سوالونه ټول لا غوډول پکار دی، له پکار شاني دي. ما کنتم یا خی... خیر امته خیر امتهن. دا خیر امتهن کې کمی ځاپت دي. اضافه صفته موثوقه ده. کمی ځاپت دي. اضافه صفته موثوقه ده. کنتم امته خیر جماعه اتا خیر نه په دا خیر د جماعت سي فتنه دي ولند دي او خرجت لناس او زه را دي غلي شو دي لن ناس کې دا ولمو دوه خبرې دي طالبای عدالت نه ير دا يا په خیره امتين پورې متعلق دي يا په او خرجت پورې متعلق دي ن کنتم یتا سو خیر امت طاره د خلکو لن ناس طاره د خلکو خیر امت طاره ینه د طول خلفنا تاسو خیر امت یه پټول اهله مذاهب کتا سو خیر امت یه کنه آیا بوخریزر بول متعلق نه خاصان چې د استری شوه لن ناس ای اصلاح الناس له هدایت الناس هغه قاعده د دې د خیریت په صدې دا بیان د خیریت ته کنه دی خيره امتين كن مددي خيره امتين تفسير دالي بس تامرونا خيريه تدي درو شاعل تامرون الناس بالمعروف وتنحون الناس عن المنكر لا شي عمل ياتو وتؤمنوا بالله داس فيت كاد ياتو هذا يهودي نسوارا توي وقالوا لن يدخل الجنه الا من قال هودا ونسوارا خدايوسو يو خبر تحقق مفريكيخا یه خو جنت زمنگه زیدی یوهد وین سواراوی زمنگه زیدی خدام پکې و خبره کوي ترازه سده راخست خبره کوي ولو امنه کچته ایمان وروه علی کتاب وو او توبره ایمان نشته فرزا ملکان خیرلهم یال کته دعوه د پیره کې زمات په اسلام وو په کوپر کې سودا له کانا خیرلهم ولی ولی په خیرهومت دې کې که شي کنه بشي او کنه داخلي به شي کنه خو خیر دله کې دا اسلام د یو نظریه څنګه د کپورا خلا ها؟ ها؟ کپورا خلا نو بس چې کوم مناسبت نه دا بیان کړي واه په دې کې څنګه نه دي چې دا څنګه تبې نه ديږي ای طالب دې ته څنګه وغواړم ما تین نه نه لاته راځي دا داسې بتېږي که ما ته بپاسي وکړم نه دي مې ما دې ز افيدې چې زب بس کتاب پرې کدی قنا ما, ما دا طبيعت بالکل نه دي والله په بالله ثمۃ لم يحل کار کوا زمما ډېر پراخ طبيعت کې دا تنګ نه دي او تنګ نه دي فلوسات کې دا کتابه یده دي کدا څنګه دي تبهیدولیږي تنګیا وبستیت ته مآوي او زمما ګرداس تنګ خبرت نه دي اپ دې پېښه یو مرید شير نه شو طالب پورتنه شو هغه ته څو زوخه دا هغه مور چې چکه نستون ویلکه پتا باندې دا هیه وی ډیر درناوہ کنده مای چې دا و ندا سپاسیدر سین گدی ها دا چې استاد تپاسیدر سین گدی ناروا چې استاد دا طالبان دې ماته پاسی نو دا ناروا ده اکه طالب په خپل دې بیت پاسی که څوک پاسی د پاسی د کپان نسې دا سري وی عبادت که راځنه دا دا تعلیف دا طرح څه دي لوی دا د خبره اکه دی خودي مختزې دي تبعیر علا دا تبعیته قذا کل نه قاضی منهم المؤمنون بعضی بدی کې مؤمنان دي چې عبد الله ابن سلام دی او د عمر ګل انو مینه مرتب باربار غشت و او اکثرهم الفاسقون او اکثر بدی سری پاسکان دي په تخصیص کې تقاضی سره خروج من الایمان او خالد تاسو دی یاریږي امام لن يضروكم تا شت درن شي رسول الا عذ مگر زرر لسان عذاب سما نه عذاب فزان سره زرر لسان دي ولي کنه توکي کوي فزانانو کولی لجي دي دغه او کتا سره جنگ کوي تديب مقابله کوي يو ولوكم الاضبار نو او یوه ته ته دي دغداري ها من دی بو اصم ملایم سرون ادب د دې سرښتاسو په مقابل کې انداد نشي کولې بل یكون النصر لكم بلک انداد بتاڅو ثری وللا پپوی چې دې د دومره پزولیا ټوک کنا نو ذریبت علیهم ذلت په یی کې مقرر کړی شوې دی وحل شوې دی باندې لکه څنګه چې دا مهر لگے کنا نو د قنن دی وحل او مقرر شوې دی په دې باندې ذلت سپقوالی او خواری أو اينما سوقيفو ولي رسمت دمالو دا, دا مين ينaportو چوكن شوفووووو اينما كم دك چلوي موجودي جي بدوي زليوي كاوي ها مگر تستري خبرو بشتي زو خبرو په دوه خبر بحبل من لا مگر پرسيد خدای يعني په عهد خدای چې جزه مخره يو په الله سشري اګه دا چې جزیه په ځانوم ما اسپی اوت سنوي دا بوت سوول نه بو دا بوت سوویله کک څادو به هر وو د څه پیسه لا کړه چوکا پیر به جزیه منلله او په دال اسلام کې وسیږي نو تابانه حفاظت هغه پرز دی اوس په حفاظت کوي وړه او کله اسمت اسمت نیتلې قبل الله کېات درا قبل الله سره چا دا رځه حد خدای دی چې جزیه منلله او یادار کی ایمان روړو بعد حضرت وہ جحبل اللہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روړو ن بیا او بس تم نو مان شو او حبل من الناس او فضا دی پر سید خلکو پر سید خلقو چې امان من المؤمنین دي چې مسلمان او د امان ورک ا یو ادنا مسلمان دا ولې کیدو او یو کاڅه دې امن ورک نو بچای وقته تسویل شو مت سن شوې له که نه امن چا ورک نو اسلام بچاو تسنی شوې ده امان دې ته امان او وبا او دې करीतا شو قبر بن فيولئ قهر خداوندي او بدر بتعالي المسكنا اثر د فقيره او د بخلو او د محتاجه ذالکا دا پیج ذلته او غضب او مسكنا چې مخکې دي شو دا طبيعي دي پسې دا په دې خبر ده چې بي انهم كانوا يكفرون انکار دې کوو بیايات الله چنگا نہ تو کو پیغمبر رسولاں اب یقتلول حق دی پے اعتقاد کی او دا کفر او قتل دن یو بما اصفو پس او دا نہ پرمانید دیو او کان یعتدون او حد بن نگینا میں تفسیر قدیر کی لیکلی دی چ ریسیان علت العلۃ شو ریسانا علت دا کفر چتم دا دی علت شېشو ها دا قتل د انبيو علت اللي...